Ще одна поїздка?» – здивувалася Нойс. «Я тобі не встиг пояснити», – сказав Харлан. «Розумієш, мета нашої подорожі – точно з'ясувати час прибуття Купера у 20-те сторіччя. Ми не знаємо, скільки часу минуло від його появи там і до публікації оголошення. Ми напишемо йому на його поштову адресу і спробуємо з'ясувати час його прибуття з точністю до хвилини. Тоді приплюсуємо 15 хвилин, протягом яких капсула залишалася в первісному, і знайдемо Купера. Бачите, втрутився в розмову твісел, силкуючись усміхнутися, ми не можемо послати капсулу в те саме місце і в той самий час у два різних моменти біочасу. Нойс, здавалося, похопила суть сказаного. Розумію, сказала вона не дуже впевнено. Забравши Купера в момент його прибуття, ми повернемо назад усі мікрозміни. Оголошення з грибовидною хмарою зникне, а Купер знатиме тільки те, що капсула повернулась у вічність, як і було передбачено, однак потім чомусь несподівано з'явилася знову. Він уже не знатиме, що побував не в тому сторіччі, і ми йому не скажемо про це. Пояснимо, що забули вписати в його інструкцію один важливий пункт. Цей пункт треба ще придумати – а далі лише сподіватимемося, що він не надасть цьому значення і не згадає у своїх мемуарах про те, що його двічі посилали в минуле. Нойс звела вищі паніброви. Все це дуже складно. А тож, на жаль, складно. Твісел потер руки і подивився на них так, ніби його мучили якісь внутрішні сумніви. Потім випростався, закурив нову сигарету і навіть примудрився напустити на себе безтурботний вигляд. «А тепер, друзі, щасливої вам дороги!» Він поквапливо потис руку Харленові, кивнув Нойс і вийшов із капсули. «Ми вже вирушаємо?» – запитала Нойс, коли вони залишились у двох. Через одну-дві хвилини. Харлан окинув її швидким поглядом. Вона дивилася йому просто в очі і безстрашно всміхалась. Тепла хвиля здійнялась у Харлонових грудях. Не треба піддаватися емоціям, подумав він. Тут потрібен холодний розум. І Харлан відвів погляд. У їхній подорожі не було нічого або майже нічого особливого. Вона нічим не відрізнялася від подорожі в звичайній капсулі. Вони лише відчули миттєвий внутрішній поштовх, який, очевидно, міг означати, що капсула перетнула нижню межу вічності. А втім, поштовх був ледь помітний. Капсула зупинилася, і вони вийшли в скелястий пустельний простір, яскраво освітлений промінням призахідного сонця. В легенькому подові вітерцю вже відчувалася вечірня прохолода. Кругом стояла тиша. Громадилися голі й величні скелі, розфарбовані оксидами заліза, міді й хрому в усі барви веселки. Безлюдне, майже позбавлене життя громаддя, що оточувало їх звідусіль, Гнітило Харлана і ніби придушувало собою. У вічності, яка не належала до матеріального світу, не було сонця і навіть повітря завозилося. Спогади про своє рідне сторіччя були туманні. А під час постережень у різних інших сторіччях Харлан мав справу тільки з людьми і їхніми містами. Жодного разу в житті йому не доводилося бачити такого краєвиду. Но й сторкнулася рукою його ліктя. Ендрю, я змерзла. Здригнувшись, він обернувся до неї. Може, поставимо обігрівач? запропонувала вона. Гаразд, у куперовій печері, відповів Харлон. А ти знаєш, де вона? Тут поряд, кивнув він. Харлон у цьому не сумнівався. В мемуарах точно зазначалося місце знаходження печери, і спочатку купера, а потім їх закинули саме туди. Йому пригадалася давня розмова з наставником Яроу. «Але ж Земля обертається довкола Сонця», – доводив тоді Харлан, «а Сонце рухається довкола центру галактики, і сама галактика рухається також. Якщо ви переміститеся з якоїсь точки земної поверхні на сто років назад у минуле, то опинитеся в порожнечі, тому що Землі потрібно буде цілих сто років, щоб досягти тієї самої точки простору». Тоді він ще казав сто років замість сторіччя.